معمر ابن عبد العزيز دا حضرت روایت ته داغه شهور شخصیت ته د دو وسلوخ کال عمر سلوخ کال عمر او مدته خلافت د دو, دو کاله پېږ میاشي او او دا ډېر بنته حق پر پرې زدارو وکاله چې وفات شو عمر ابن عبد العزيز رحم الله نو حساني بصری رحمت الله عليه ما تا الناس نن دور کې پټول او کې غور سړې او دا وفات شو ما تا خير الناس نو خپل زمانہ کې د دن بهترین سړی نو د عمر ابن عبد العزيز رحم الله له روایت ده عن تميم الداري او دید دا تمیم داری رضی اللہ عنہ روایت نقل کړي اور ادا تمیم ابن اوس ابن خارجۃ الدارید مرادتی دا داری وی د دا انیکونو ته مرصوب ده تام شور صحابې بیت المقدس کې اوسیدو د عثمان رضی اللہ عنہ د شهادت نه پس او د پنهم کال اسلام وروه د اهلی کتابونو او ابن شیرین رحم الله وای کانا یختم فی رکعت کلو په یو یو رکعات کې قران شریف ختمولو دی دنیا او د زمکه ادا سه عابدان لیدلی شرع غي مثال جوړ نشي په یو یو رکعات کې بتامې بداری رضی الله عنه قران ختمولو او امام مسرو کوئی صله لینا تن حتا اصبح یوش پہ مشکول نماز ستن تر سبا یو آیات لستو ام حسب الذين یشترون السیئات ان نجعلهم کاللذینا دا آیاتی وی وی دا ولنه سره دی چی مسجدین باوی کی دیوه بلکڑی وی دا دن اتل سا حادیث منقول دی او د دی دا دجال او خبر دا جساسا لکرس دویمجن کرا روان دی دا سید البشر دوی نوی نقل کرو دوی نه نقل کړو دا ډېر لوی جلیل القدر صحابي دي تميم داری رضی الله او یو شپه تہجد تنو پاسې دي د دې خلق لوی شان مرقات کې لیکلي چې تميم داری رضی الله تعالی انو یو شپه او تہجد تنو پاسې دي نداګر دو وجنا ډېر پریشانو یو شپا تحجدو تپا نسیدو نوی داغید و جینا انه ان تمیمت داری نام لیلتن یو شپا دوشو تحجدو تپا نسیدو نوی یو شپا بیا طول یو کال طولش پا بولارو دکیدو بنا دی یو کسم تزان تاغ سزا ورکولا چی داولی داستی شوید داغید و جینا یو کال طولش پا بنو دکیدو دې خپل نفس ته سکول سزا ورکول او د نیکانو خلقو طریقې زموږ شیخ او استاد او غوی یو ځل جمعات تر دن نکیدم غسخ په میرا دن نکم نو سزا ورکا سو پیری به جمعات ته دن نکیدم مبارک ادم جلاولي مسنونه طریقه زمانه پاتې شو نو یو کال یادې وبسو ټول شپه به وی خو دې فرمایې چې رسول الله صلی الله علیه و الیه وسلم فرمایلی وی الو از الوضوء من كل دم سائل او دص لازمیږي د هر وینې نه چې غبیدونکې د بدن نوينه رووته او دا بيدونکې وي نوې پدی وانه او دص ماتي دا مسلک ده د حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا مسلک ده چی دا بدن نوین رووطا اواغدا سی روانوی سیلان اوکو نو دا غوین پلیتم دا اوپدی او دسماتی او رواہو ما دادوارا روایتونا دا ددي روایت کرے دار قتنی وقال امام دار قتنی میری نی چو عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ لم یسمع من تمیم الداری د دست ما دا دس تمیم داری رضی اللہ عنہو نصابتن را نو حدیث کی ان قطاع دا وَلَا رَآهُ را وَنِي تمیم داری رضی اللہ عنہو لیدنے دے او پدی حدیث کی او دو راویان دی یزید ابن خالد او یزید ابن محمد مجھولانے دوارو پتن لگی جدا سوکتی نو گورد آ روایت سنادن ضعیف تے باز علماء دا دی اسبات اثبات دا پارا مختلف کوششو نکڑی خوبیا له احناف د پاروی دغه یو دلیل له کروس روان دي حدیث د فاطمه بنت ابي حبش دي ته د استهاذ مسله راغله یو د زرانو ماحالو بيماري وي یو دغې نه لاوه امي شداه غینا د بيمارای روانې دل شروع شید ته استهاذ نو ګره د دا داسې ده چې د عادت مطابق غ خروج دی وی نه نه بلکه دس بیمارای دوا جنہ یو رغ د چاغینه د استیاز داوینه روزی او پدې خو اتفاق ده پدې اتفاق ده چې پدې او دس ماتېږي نو, نو دا راه ناف د دقیق ده خو امام شافعی رحم الله او نور هم چې د دې قائل ندي چې غوی او دس نه ماتېږي په وینا دا مسلک ده وای کوم وینه چې د بدن د غیر د سبیل له یعنی دوارو بولو لیو بولو د سبیلین نیلاوه د کم بدن دو کم زینوین رووتو ای پدی او دست نماتی او هر چې د دی زینو رووتو نو پاغی دی مقایل دی نو دی دعوی چی داد دا استحاز اغا دمو وینم د سبیلین نه نگا دا آغای مسلک دی مسله دا عمو پمز کی اختلافی و اکثر صحابہ او امام شاکر رحمت اللہ علیہ او باز نور پا دیدی چې د بدن د غیر سبیلیم نوین روی نوینو نوینو نوینو نوینو نوینو نوینو نوینو نوینو ماتی ابو حنیف رحمت اللہ علی او دا نور یعنی صحابه کرام دا د پارا دا دلیل لے چی را پا دیبان ماتی اصار دا صحابو دا, دا دوی دا پارا موجود تی چی را پا دیبان سکیگی ماتیگی بینو مسئل اختلافی ہوا. مسل اختلافی او آغای دا دی قائل نیدی و احنافی قائل نیدی اجتحادی او دوار و طرف لدلائل شتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ او دانور ایمم دا دی چې نیدی چه غیر د سبیلین و ندبل زینوین رووتا او پر نماتی او دا بوداؤ شریف اغا حدیث دان لے دلیل ذکر کړي چې هغه صحابی او اغسو کی داری کولا او یو غشی باندې لګیدو بیا په بلو لګیدو بیا په بلو لګیدو ویلته بایدي اواغ موږ بس کول نه مرګ را پاسول لو ټول لوینو نه لید پیت ټول لوینو پی نه لید کیتون اور ته تازولي را پاسول ميره ماي صورت شروع کړه نه حناب داوي چدا دي دا دا صحابي اجتهاد او د دې خبره پته نبی رې اسلام ته لګیدلې وکړه د د دلایل او نماز ذکر کوي خو مساله اختلافي ده باب